Nu Noroc, frate, pe gârță. Noroc, dar Ce s-aude? Jalea. Mi s-au terminat bucatele. S-a golit putina cu varză, Aoleu. făina la fundul lăzii, malaiul, că se mai poate scutura din sac. A, știu, și la mine și ișderea. Ce facem? haide la pădure. Tu, cu undița la râul de peste Mestecin, ai să scuriești copca că să pescuriști. Eu, cu toporul la lemne. Pe așa vreme. Păi n-avem încotro. Hai, ne prindem mortaci! Pe din două. Aha, orice câștigă, fiecare mult puțin. Vindem la târgă. Ne împărțim banii. Cumpărăm pâine. Și ne mai tragem zâlele. Bate palma. Mâine în zori, la drum, frate de la bani. Așa vecine tâncate. S-a întețit frigul, de crăpau pietrele Ajuns și în pădurea de mestece la râu, tăgârță și-a făcut copcă A aruncat undița și rămase în așteptare Dar aban se adânci în pădure cu toporul să-și caute un copac mai ușor de doborât Și rămuros, așa încât să-și umple sania cu lemne de stule Zăpada îi ajungea până la genunchi Ah? ah, ce Iar Iarnă, fără sfârșit! Ah. Ah. E simt că mă ia cu o ah. de foame! Uite, copacul ah. ăsta e mai scorburos! să dau cu de toate puterile! Ah. Ah. Mm. Ce văd? O cumoară! Auri oh, de ruzele! Oare viseți? Nu, no, să le adu repede, cât mai repede, să vârnesc moatele în să-ți uja. Oh, uite, lume, în cap, în căciulă, în buzunare, în cămașă, să nu mă vadă. Ei, să nu mă vadă cineva, să nu plec va și să-mi ceară socoteală. Nici tăgânt, nu, nu, nu vreau să știu de nimeni. Ia, să-ți covonezi mai nadând cu scorbore, să nu las nimic. Sunt un om bogat, bogat! <laughs> La naibă cu sărăcia, sunt bogat!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 Pe cercei de colo, ca să nu zici că zgârcit. Ha, ia 30. Pe bretara, să dau A, Pe platou de aur, bătut în rubine, 500. Pe coiful cu oasipă de smarald, uite, stau 1000. A, pe creasta de cocoș, de ține 25. Pe punga asta cu e una pe cealaltă, ca să nu umblă cu e-mail.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 Casa casă boierească vreau. Mai la țară? Mai la pârf? Mai în de scaun? În buricul târgului. Aha, aha, am înțeles. După cât se pare, ai bani mulți, așadar, nu? Bani? Ha, ha, ha! Păi nu de bani, Douglas, ci de o casă mai ca Si Și cât ai fi dispus luminăția ta să Oi Uite ce, pe mine să nu mai ca pe un sărăntoc. No. Ți-am spus, vreau o casă pe cinste, cu o dai multe, cu mobil aleasă. Cu covoare peste tot cu ferestre de sticlă colorată, aha. cu cranjuri, cu slugi, cu slujnițe cu bucătar de soi, cu picturițe în care să se găsească din vech. Ce naiba, Ești greu de cap, ori nu-ți cunoști meseria? Nu mai decât luminația ta, nu mai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 Boierului. Are tagirța plină cu păstra proaspete? Ei, putem fi ce l-am prunțat acum El este. Mortarcul meu de săracie. Tagirță însuși. Darabane! Păi Bă, ce bine pare că te am regăsit! Aud ma îngrijorat, știi, în pădure iarna, pe nameți, îmbrăcam mai altfel. Măi ce bine cu ta, ce bogății împreună! Dar bracu! Ce de covoare, slugi, aur, vezi minte de pret oaspeți! Mai ca vine să mă dacă ești tu cu adevărat darabant tăietorul ăla de lemne, ori mi se nă-nzare numai! Ce-l doarmește străinul acesta? Și cine a putezat să-i dea drumul aici, ca să ne tulbune petrecerea? Păi lumineția asta a porungit pește și... îl cunosc! Să se umple sala de veste, să fiu petrecere în vomină și vinul o vomina, veste și voiebura! Am dormit până la amiază și tot n-am putut uita nerușinarea lui Tăgârză. Auzi, să mă dea de gol înaintea atâtor fețe boierești! Bună dimineața! Bună dimine, Da, Ce-ar da, da. dori, iluminația. Dai Da, da din gură. Adică, nu? Ia, stai. A, așa, așa, așa. Mi Mi-a venit un gând. Poruncește, stăpâne. Isprafnice, știi ce? Fiindcă mor de plictiseală, să pui la cale o vânătoare Înțeles, înțeles și nici nu e prea greu. Cu vânător de seamă, cu câini învățați, gonaci, iuți la picioare, sânii, goahne. <fie> Ei, în vânătorilor, calea peste râmbă hoțește. Da, da, Și le ieșim înainte, uite pe lângă molidul acela înalt. Numai bine, se-și află prin preașmă, vesel de vin. Ajutoarele noastre se țină pe-aproape. Da, da. Și-l da. asupra căruia voi ridica pumnul, să știți că este boier darabant. Da, da. Îl jefuiți de tot ce are, Lasă, că umblă da. prin de o doare ca un împărat, până la ultima măgică, de la cheutorile hainilor. Cu haide cu tot, Precum voruncește.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 M-au jepuit voții! Dar unde sunt sclușitorii? Unde-i spraplicul? Prietenii mei de petrecere, unde sunt? M-au părăsit, fără să pe ze de mine. Nu mai cioarele de pe crengile ale copacilor. cobesca ca pierzanie. n ai trădat, pătăgâță! n ai trădat, pătăgâță! ia mai tacă, sclonțul! Ce știi tu, cioară vicisnică? n ai trădat, pătăgâță! L-ai trădat,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 Iată-mă-n temnița asta neală. Îți pare tare de multe de când am pornit-o de acasă dimineața cu tăgârță alătui, cu sanie. Eu după lemn, eu după pești. Ca doi oameni sărași, dar cu sufletele împăcate și netemătoare. Oh, și o fi făcând doare nevasta mea, sărmana. Ce se va fi ales de copiii mei fără foc și fără pâine. Fiindile meu este mai îndestulat la ceasul acesta și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 În patrica Craiului oh, Spiriduș de -o știapă, nici nu te cunosc spiritușul este mâna mea dreaptă Pe cât îl vezi de mic, pe atât este de tare la Odica Și oh, no, no. ce are Craiul, luminat și bogat, puternic De ne-ar putea călca pe toți în picioare? Ce are pămărâtul meu de tarabar?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 lăsați mă în pace! Vreau să-l văd pe Maria ta, Vreau să-l văd! Ești mintită! Hai să-i sperii calul! tale cernite! Oparte! O Lăsați-mă! Oprește! Cine ești tu de cutezi? Sunt Gaia. Gaia? Adică muma a tot ce răsare și crește din pământ? Mai mult decât atâta! pământul însuși sunt. Să... Oh, nu înțeleg. De ce mai a ieșit înainte? Ca să-ți amintesc că mi-ești dator cu aurul rodilor pe care le-ai mâncat, ca să te ridici mare și tare. Dator? Eu ție? Da? Ha! Ba tu, tu stai sub puterea buzduganului meu. Pot porunci oștilor mele să te facă prap și pulbele. Așa? Mai E dacă nu ți-o place bucata pe care am să-i fac eu craiului, să nu mai ții mie, spiriduși Măicuță, mai mi o plăcintă ați intrat Na, hai mă, men Măria ta, și cai al acestor videoclântate pământuri E, ce s-a întâmplat? Știam că astăzi ai zis de județ în fața scaunului Mariei tale. Ce? Am venit să-ți dezvălui un lucru cu totul ciudat. Ce spune odată? Cum să încep? A venit la mine, nu demult, un om, unul pe nume Daraban, dar, dar, dar... care mi-a adus pe vânzare o doare și nestemate. A.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 Ca să nu stai capul cu sabia pentru minciună. Iată. Văd oh. că <gătă> este vorba de o piatră ca toate. Ba chiar mai puțin strălucitoare. Da, da, însă vin o ta cu mine în împărăția acelei pietre. Vom intra cu un cuvânt pe care mi l-a dezvăluit spiridușul măicuței Gaia. Un simplu cuvânt rostit de trei ori.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 Măcar mai înțeleaptă, dar să vedem ce s-a întâmplat mai departe cu craiul. Să durați hambare cât ține câmpia! Înțeles, Maria ta. Multe! Precum poruncești, Maria ta. Să se adune oștile! Am și trimis aprozii să facă strigarea la oaste, Maria doamne! fă Ce iertare, Doamne! Ce vom pune în hambarele cu pricina? Comorile mele! Iar acum plecați! Gata! Lăsați-vă singur! Cu plecăciune, Cu, plecăciune, stă -ne stă -ne spune, cu plecăci <fie> Am îndepărtat curtenii și servitorii mea. Așadar, mă aflu în taină cu piatra mea fermecată. Am de când să pătrund în împărăție Inerului, să-mi fac parte din bogății fără sfârșit, din ce am mult să strâng și mai mult. Așa, am ajuns. O, oh. ce de nestemate, ce nesfârșire de sclipete, culori desfăcute din inima diamantelor, aur și perle. Ah. Senurul, chemirul, buzunarete, de... așa, să mă împăiute, așa, am să Se pe toate, pe toate din lumea asta în cealaltă. Nimeni nu va fi atât de puternic și bogat ca mine pe tot întânsul pământului. De trei ori pe zi voi cobor în adună, voi purta războaie și voi nimici pe câtești toți potrivnicii mei. Vreau ca în părăția mea să nu apună scoarele niciodată! Niciodată! <laughs> Dar. Nu e. Mai, mai pot eu și. Ei, asta e bună. Am uitat cum greșit. Ce ce? Mi s-a ștergat din minte, așa cum să -ar, ar împrăștia niște de în vânt.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 Băgătate de seamă, Sabina, Sabina, uite, uite, las totul, totul, nu mai să mă pot întoarce, vreau să mă întorc Cine-i, ce, ce, ce, ce, aici rei, aici reia mâncere albă În lumea semințelor, vreau să mă întorc în lumea semințelor Ca să o în genunchi ești drumul, dăm drumul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 Dau tot, dau tot, ah, tot, târziu, tot, tot, dau tot. Prea târziu, Maria Prea târziu, Maria ta!